אם ישך משלח את אחינו איתנו, נרדה ונשברה לך אוכל. ואם אינך משלח, לא נרד, כי האיש אמר אלינו, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. ויאמר ישראל, למה הרעותם לי להגיד לאיש, העוד לכם אך?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 ונקומה ונעליך, ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם טפנו. אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אם לא הביא אותיב אליך, והצקתיב לפניך, וחטאתי לך כל הימים. כאילו להתמהמהנו, כי עתה שבנו זה פעמיים.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 תשיבו ויתכם, אולי משגהו, ואת אחיכם קחו וקומו, שובו אל האיש, ואל שדי ייתן לכם רעמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין, ואני כאשר שחולתי, שכלתי, שכלתי. וייקחו האנשים את המנחה הזאת, ומשני כסף לקחו בידם,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 וייבא האיש את האנשים ביתה יוסף. ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף השווא בהמתחותינו בתהילה אנחנו מובאים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו. ויגשו אל האיש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 וחסף אחר הורדנו וידינו לשבור אוכל, לא ידענו מי שם כספנו באמתחותינו. ויאמר שלום לכם, אל תיראו. אלוהיכם ואלוהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם. כספיכם בא אליי, ויוצא עליהם את שמעון. ויבא האיש את האנשים ביתא יוסף, וייתן מים וירחצו רגליהם, וייתן מספו לחמוריהם, ויכינו את המנחה עד בו יוסף בצהריים, כי שמעו, כי שם יאכלו לחם. ויבוא יוסף הביתה, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה, וישאל להם לשלום, ויאמר, השלום אביכם הזקן אשר אמרתם, העודנו חי? ויאמרו, שלום לעבדך, לאבינו, עודנו חי, וייקדו, וישתחוו. ויישא עיניו, וירד בנימין אחיו בן אמו, ויאמר, הזה אחיכם הקטון, אשר אמרתם אלי, ויאמר אלוהים יחנך בני. וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה, ויאבק שמה, וירחץ פניו, ויצא, ויתאפק, ויאמר שימו לחם, וישימו לו לבדו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 ותרב מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות, ויישתו, ויישקרו עמו.